What? What? What? What? Shum nalt, rinanalt, rinanalt, bang, bang bang Shok n'fall, um posik n'at niti n'hal Bang bang, mm. n'ai n'analt, avash avash mm. Kuzik jen ai kem nash, tëti plas, plas e n'on u flas Shok n'alt, rinanalt, rinanalt, bang, bang bang Shok n'fall, um posik n'at niti n'hal Bang bang, mm. n'ai n'analt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 Sikur të të të mësli fretë se kameron burur Jeta jote kam është ku hëqë Jeta jem është ku që zirë Jetoj si kur jaban gji Jeta mirë, kam folëmi Kam folëmi këzë vjohër bën a gjisë Nuk o stop, nuk o gufi Kur vim na bang bang Kush jem na bang bang Kush kërë ata bang bang Shumë nalë, tërinë nalë, tërinë nalë Bang bang Shokën falë, po se këllat ne ti nhalë Bang bang A vash, a vash, muzike në eke mnaq, të ti plasë, klasë në në të vësë. Vang, vang, shokë në altë, rinë am nalë, rinë am nalë. Vang, vang, shokë në falë, po se kërë në të një të një nhalë. Vang, vang, vang,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 Sot dhe tuntje zë bëj lundje Na lu pak se bollë qujtë Bollë vujtë bollë pagujtë Miren për ma vronë e rujtë Nuk je aj që më prejnë rrugën se ta nreqi Bang Bang Ta regji Bang Bang Ta shkrepi Bang Bang Shukum nalt, trinam nalt, trinam nalt Bang Bang Shukum fal, po si kena të netin hal Bang Bang Na jena nalt, avash, avash Muzike në e kem na Shtet t'i plas, klas e mollut plas Bang Bang Shukum nalt, trinam nalt, trinam nalt tri nal, tri nal, tri nal